Снаряди за Украина. Европейския съюз с консенсус потвърди подкрепата си за Украина на последния Европейски съвет, където се събират лидерите на държавите членки. България обаче няма да участва в общата поръчка на Европейската агенция по отбраната за 155 мм снаряди. Това знаем от новините от Европейския съвет, който беше в края на миналата седмица. Как ХЕМ България е част от консенсуса за подкрепа на Украина? ХЕМ няма да дава снаряди за Украина. И изобщо каква точно е позицията на българската държава? От президента, това е темата ни днес хоризонт до обед, само че през нейните медийни и аналитични измерения. Знаете, заради липсата на редовно правителство. Вместо от министър председател, парламентарната ни република се представлява в момента от президента в случая Румен Радев. Тъй като и вчера продължиха разнопосочните послания около Произвеждаме ли въпросните снаряди от натовски стандарт? Можем ли да произвеждаме и искаме ли да го правим? Припомням, служебният военен министър заяви, че нямаме такива снаряди. Служебният министър на економиката. Каза, че ако фирмите, произвеждащи боеприпаси по натовски стандарти, а, искат а, да ги произвеждат, не могат директно да ги изнасят. А, това трябва да става с разрешително от Международната комисия за експортен контрол към Министерството на економиката. Сега ще се опитаме да изясним, пак ще кажа, геополитическите и медийните и аналитичните аспекти на това, което чуха и видяха журналистите на последния Европейски съвет, защото ехото от него все още не заглъхва. Това ще направим преди. Да включим един млад анализатор на Източна Европа за коментар, но нека първо да чуем и да припомним какво всъщност казва в Брюксел президента Радев. Добър ден казвам на Ангелина Пискова, кореспондентката ни в Брюксел. Добър ден! Правим тези разяснения показаното в тези два дена от съвета в Брюксел на фона на поредната заплаха, която идва от посланието на Владимир Путин, че ще разположи тактическо ядрено оръжие в Беларус. Какво всъщност Ангелина каза президента Традев и каква позиция зае страната ни по въпроса за производството и прещане на снаряди за Украина? На Европейския съвет миналата седмица в Брюксел президента Румен Радев заяви, че ще произвеждаме снаряди за други страни членки, но ще поставяме условия те да не стигат до Украина да чуем. Ние се ангажираме само с снаряди, които могат да отидат в наши партньори и съюзници, ако те поискат от нас. Но не и с Украина. Ясен ли се, България няма да участва в тази обща поръчка за доставка на снаряди за Украина, заедно с други девет държави. Девет 9, 9 държави, правилно ли чувам. Всъщност колко държави-членки ще пращат снаряди на Украина, това кой ден от съвета? Е? Връщам се към Ангелина Пискова, нашата кореспондентка там, защото е важен въпрос. Колко са страните, които отпадат от. Това тази възможност за договорено общо пращане на военна помощ към Украина. И това условие е поставено от Радев. Ако други страни купуват от нас снаряди, да ни питат, всъщност, Ангелина, има ли чуваемост в Брюксел? Наясно ли са нашите партньори в Европейски съюз, че България поставя такива условия? Не мога да кажа дали са наясно, но бих казала, че изникват няколко въпроса. За кои държави ще изнасяме при това положение? Особено ако правим това чрез Европейската агенция за отбрана и Европейския механизъм с подкрепа на мира. Как чисто процедурно ще осъществяваме тази забрана и каква ще е ролята в този случай на тези две агенции? Как ще следим нейното спазване? Случай, че някак успеем да хванем трансфер към Украина, какво следва? А в крайна сметка, девет... 9 не са държавите, които отказват да изпращат снаряди на България, като че ли техният брой беше редуциран? Има новоприсъединили държави към този механизъм и към а, тази обща поръчка за снаряди за Украина на Европейската отбранителна агенция? Точно така. Да, ще стане дума и за това мал... след малко. Ами да продължим да броим. Ще чуем Рума Радев от втория ден на Европейския съвет, за да преброим държавите, които дават снаряди. България е част от общата политическа рамка за подкрепа на Украина, заедно с всички държави членки. Всички държави членки, ние сме приели тези заключения от вчера, но всеки, който иска индивидуално, реално да участва в доставката на тези 1 милион снаряда като обща поръчка за Украина, отива в Европейската агенция по отбрана и там скучва споразумение. Държавите са описани там. България не е сред тези, да да тези 17 държави. 17 държави. Толкова ли са държавите, които участват с боеприпаси за Украина или са повече? Ангелина Пискова е на телефона в Брюксел. Всъщност 23, като 22 членки на Европейския съюз и Норвегия, искам специално да подчертая, че в поръчката се включи и Унгария, като все повече намалява броят на тези, които отказват, за сега извън проекта са само още 4 страни, освен нашата. Това са Латвия, Ирландия, Дания и Словения. Има ли вероятност съвсем да се стопи това число от... Да. Спомняме си, преди секунди излъчихме първоначалното оказване, че 9 държави няма да дават снаряди за Украина. Според Руман Радев в първия дан на Европейския съвет. сега разбираме, че 4 държави, освен нашата, няма да дават снаряди на Украина. Може ли да се окажем сами на този клон да, напълно е възможно. Върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп Борел каза, че при някои може да има забавене заради процедурни правила, така че нищо чудно накрая да останем сами. Аз лично не вярвам, че поне Латвия няма да се включи. Тоест, допускате, че Латвия по всяка вероятност ще се присъедини към а, това а, решение и към този механизъм за даване на военна помощ на Украина, такава каквато е необходима сега а, според исканията на Украина. А, всъщност, двусмислено ли е отношението на президента Радев и съответно на България? А, от една страна България е част от консенсуса за подкрепа на Украина, изразен в заключенията на Европейския съвет. От друга страна България няма да дава снаряди за Украина. Има ли някаква двусмисленост в това? Ами аз направо ще прочета текст от заключенията на европейските лидери за Украина, който смятам, че сам по себе си говори достатъчно. Като се вземат предвити интересите в областта на сигурността и отбраната на всички държави от Европейския съюз, Европейският съвет приветства споразумението, постигнато в съвета на Евросъюза, Спешно да бъдат доставени артилерийски боеприпаси и муниции земя-земя на Украина и ако бъдат поискани ракети. Това може да стане чрез съвместна поръчка, но забележете и чрез мобилизиране на съответните средства това число и от европейския механизъм в подкрепа на мира. Този механизъм, част от който е и България, се издържа от вноските на неговите членки. Е как тогава твърдим, че не помагаме за въоръжаването на Украина? Ангелина Пискова, има а, въпроси, които като че ли бяха отклонени и не намират отговор. А, на практика ядосаха президента Радев като въпроса на нашата колежка Антуанета Николова от Нова телевизия, кореспондентката на Нова телевизия за Брюксел, а, Да припомним а, и този въпрос, който разбира се беше записан не само от а, микрофона на Българското национално радио, но и от всички колеги които сте били там на пресконференцията, конференцията на, на тази среща на българските журналисти с президента Радев Какъв беше въпросът, да ни припомните? Ами, нека да го чуем Няма да чуем въпроса, ще чуем отговор за това моля да припомните какъв беше въпросът, който беше зададен Въпросът, който беше зададен е, дали ако Владимир Путин пристигне в България, ще бъде арестуван. Ето отговора. Отношенията в момента между държавите, членки на Европейския съюз и Русия не са такива, че да предполагат посещения на президента на Руската федерация. Така че въпросът ви към момента е безсмислен. Въпросът ви в момента е безмислен. А как действа една такава квалификация на журналистически въпрос от устата на най-важният човек в държавата? Още повече пак ще кажа при отсъствието на парламент, редовно правителство и министър председател за останалите репортери. Това е последният ми въпрос към нашата кореспондентка Ангелина Пискова в Брюксел. Може ли това да накара един репортер дълбоко да се замисли преди да попита каквото и да било, за да не би... Един такъв толкова ключоважен човек да определи въпроса му като безсмислен? Би трябвало да звучи като опит за сплашване, да внимаваме какво питаме. Дали целта ще бъде постигната, зависи от репортера. В конкретния случай видяхме какво направи Тони и последното, на което имаше вид, беше на журналист. Благодаря на Ангелина Пискова, кореспондентката на Българското национално радио в Брюксел. Да чуем сега Антуанета Николова, кореспондентката на Нова телевизия, която всъщност е доседържавния глава с въпроса дали руският президент Владимир Путин ще бъде арестуван, както изисква на практика решението на Международния наказателен съд, примерно ако посети страна, която признава Международния наказателен съд и ако дойде на визита у нас. Добър ден Антуанета Николова. Добър ден. Колега журналист, да припомня, Антуанета беше кореспондент от Италия за BTV. Също така тя е директор на базираната в Брюксел организация Инициатива за свободни медии на Балканите. Антуанета, вас изненада ли ви тази квалификация на въпроса ви като безмислен от страна на президента или сте по някакъв начин гърмян заек? Да припомня, BTV прекрати договора си с вас заради Орешарски и съобщението, че италианският премьер отменя визитата неговата в Италия. След това мисля, че имахте един репортаж от Брюксел, който пък възмути главния прокурор. Може ли да се каже, че вие сте свикнала по някакъв начин да а, получавате така, таки, такъв тип коментари от а, важни в държавата хора? А, както и вие подчертахте, да, свикнала съм и съм обръгнала вече. А, ако обаче това нещо ме не плаши, това значи, че трябва да си сме на занаята нали, да правя нещо друго. Само искам да подчертая, за да изясним а, това, което вие казахте преди малко, въпроса на, към държавния глава, за дали ще арестуват Путин, а, имаше а, овертюра а, преди да свърша с а, а, финалната питанка, дали ще го арестуват. Аз а, се позовах отново на европейския документ Uh, преди да свърша с uh, uh, финалната питанка дали ще го арестуват, аз uh, се позовах отново на европейския документ на лидерите, гласувани от България, в който нали, така, европейските лидери 27-те имат много силна позиция по въпроса и освен това се ангажират да търсят всякаква съдебна отговорност от властите в Кремъл, включително и създаване на Международен съд за престъпленията на Русия в Украина, както и, че е, изпълняването на заповедта за арест. И на финала казах, и ако дойде Путин и нали, въобще България били арестувала Путин, нали, президента каза, че това е безмислено, каквото и да значи това. Казвате, а, малко че преди, момент, това, Той казвате... на други колеги, да, като ги попита дали е ясно, кой е, говори, uh, не ни изненадва. Нашата работа е първо uh, да направим ясни тези неща. И второ, да продължим да търсим отговори от власти имащите, защото това е нашата задача. А, всъщност казвате, че се позовавате на заключенията на Европейския съвет, където ясно е записана и тази препратка към решението на Международния наказателен съд в ХАГА. Сега, а, според вас, какво от.. Казаното, от попитаното или след това написаното от вас а, ядоса президентството, защото ние видяхме в социалните мрежи публично а, достъпна а, форма на как да го нарека, и аз а, на реакция. А, нека да кажа, че ще търсим разбира се, президентството за разяснение, а, но в а, тази реакция няма отричане на факта, че е имало телефонен разговор с вас и с нова телевизия. Да, разбира се. Бе, в личния си профил, който, за съжаление, е затворен. А прес-секретаря на президента а, разказва, че е имало такъв телефонен разговор. С мене бяха повече от един телефонен разговор и с телевизията. И сам той си казва, че както от телевизията, както и аз му предложихме право на отговор телевизията като с а, а, цялата си логистика, аз с възможността да съм там на място, веднага с микрофона. А, Нека да кажа, тъй, че и ние правим сега това в ефира на Хоризонт. Готови сме да чуем разяснения от прес-секретаря на презинайството по този казус? Да, да. А, това, което може би раздразни, е, защото аз просто си свърших работата, както винаги правят на всеки един съвет. Един европейски кореспондент, когато е в Брюксел, е там не само за да преразказва какво, а, какво говори съответния национален лидер, Ами най-вече да даде контекст на това, което се случва там и в рамките на какво този е, държавен представител прави тези изказвания, защото ако ние преразкажем само какво той казва, а не го сложим в контекст и не поясним какво се случва е, на това място, е, освен неговото говорене, то ние тогава, за съжаление, е, оправдаваме някои квалификации, че държим само микрофон нищо друго не направих, освен да си свърша работата, да разкажа какво са решили европейските лидери, да цитирам един много силен документ от тяхна страна, който а, е за това се и президента, че е подписан на това е просто една метафора, който е гласуван, т.е. българският представител си дигнал, така да се каже ръката, за да приеме тези документи. Просто казах, че виждам известна разлика и парадокс между това, което на масата с останалите лидери е подкрепила българската държава в лицето на президента и това, което той говори пред българските медии, което и вие пуснахте преди малко. Накрая а... отправяте апел, призив към политиците да разяснат и към експертите да разяснат какво означава заемане на позиция в срещата на върха на Европейския съюз а, заради тези малки детайли, дали има подпис, дали е гласуване, а, дали е липса на противопоставяне, защото ако а, на тази маса на лидерите а, бъде заявено категорично несъгласие, тогава няма да има и общи заключения на Европейския съвет, нали така? Това, така, това е причината ами, да направите такъв призив? Ами, призивът ми е, защото а, въпреки, че почти две десетилетия ще стана от както България член на Европейския съюз, въпреки, че ние председателствахме, имахме председ... европейско председателство, за политиците очевидно а, е някакси сложно а, да борават с а, а, европейската тема. И тъй като дори и за обществото пък тя има е още по-сложна, някак си се оставя възможността, по избор тя да бъде интерпретирана и използвана на употреба според както ни е удобно. А, много са ясни европейските договори, а, който е, разбира от тях има някакси моралното отговорност и да ги поясни, за да не остави място за интерпретации. А, заключенията на едни европейски лидери не идват те така там дайте да си поговорим и да гласуваме стават ли, не стават ли. А, те са в резултат на една доста усилена работа, първо на експерти, после на министри, на нашите представители, посланниците и се приготвят тези документи и всъщност отиват за да дадат легална тежест на масата на европейските лидери да се произнесат. Ако те не се произнесат, няма такъв документ. Да ви дам пример. С такъв документ България получава помощ. Значи ние се хвалим, когато а, са ни подкрепили за помощ, примерно за опазване на външната ни граница. И този документ има тежест, а няма тежест, когато сме подкрепили военна помощ за Украина. По същия начин, с един такъв документ, беше решено да се налагат санкции и с една такава процедура и джамбосъвети се казва нали, на бруксовски език да го кажа а, какви и как да се прилагат санкциите на Русия и България ги прилага. Те, че не виждам, защо трябва да има избирателен а, подход към това какво са тези документи и защо така да се а, губим в а, една лексика да дали е политическа рамка, да дали е обвързващо, да дали е подпис, да е гласуване. Това е един от най-вищата форма на документи, които дават насоката. Те са като водача за политиката, политика и политиката на сигурността на Европейския съюз. Няма спор и затова, за да не се окаже сама, че един журналист Нещо си говори или едни журналисти нещо си говорят, а пък а, а, държавна институция на най-високо ниво ти казва нещо друго. Аз помолих тези, които са експерти, посланници, министри, всеки един от тях да го обясни, за да, а, за да припомним и на обществото, което беше въвлечено в този диалог какво точно са тези документи. И дали няма разминаване между това, което се говори на европейската маса и, образно казано, на масата на българските избиратели за вътрешна употреба. Разликата между yeah. външна и вътрешна употреба. Нека да кажа, че а, това, което ще направим, е, разбира се, да дадем възможност а, политици и експерти да вземат отношение по този медийно-политически въпрос. Ще чуем, разбира се, ако има готовност от страна на президентството, какво, какво е тяхното казване по този въпрос. Аз благодаря на Антуанета Николова а от страна на предаването Хоризон до обед, разговора с един млад експерт по европейски, европейско- източни изследвания от университета в Амстердам, Александър Малинов, ще прехвърлим след новините в 11. Европейските държави, които колективно ще купуват муниции за Украина, на България не е сред тях. Това означава, че 23 от 27-те държави членки се присъединяват към проекта на Европейската отбранителна агенция, който е отворен за всички страни от Европейския съюз. България обаче остава извън този общ подход за подкрепа на Украина, въпреки решението на последния действащ български парламент. Заради позицията на представляващия страната ни при липса на министър председател президент Румен Радев. Какво означава това според анализаторите? на процесите. Един от тях е младия изследовател Александър Малинов, магистр по източноевропейски изследвания от университета в Амстердам. Добър ден! В един от последните ви анализи говорите за българо-унгарската ОС и за България и Унгария, като цитирам ви, съюзниците на Путин в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Освен обаче, че ни победи вчера с 3 на 0 в Будапешта, Унгария се присъедини към общата европейска поръчка за снаряди за Украина. Впрочем, тя одобри и членството на Финландия в НАТО. Изненада ли ви това? Важен детайл е, че това споразумение за общо доставяне на боеприпаси не е единствено за подпомагане на украинската армия. То работи в няколко направления. Разбира се, най-важното е помощ за Украина в момента, но друго направление е попълване на националните запаси на участващите в споразумението страни. И именно за попълване на, на националните запаси Унгария а, се включи в това споразумение. Това означава Но, ли, че България излиза, че не иска да попълва своите национални запаси? Ами този въпрос а, вашите колеги могат да го зададат а, дали на президента Радев, дали на служебния а, министр, министр на отбраната. Но а, ако следваме политиката, ако така съдим от действията на президента и на служебното правителство, че те не се интересуват от тези тригълни сделки, които цяла Европа прави доставяне на особено източно европейски държави, доставяне на така по-старо съветско въоръжение, което би могло да бъде по бързо утилизирано от украинската армия и замяна на това да получи оберно западно въоръжение, то най-вероятно президента не иска и попълване на собствените ни запаси. Отвореки. От Има ли за вас изненади в позицията на България, представлявана от президента Раблев на тази среща на върха в Брюксел? Вие. Проследихте и разговора ми с кореспондентката на българското национално радио и кореспондентката на нова телевизия. Намирате ли за безсмислен въпроса на кореспондентката на Нова? Ако, например, имаме предвид точка 5 от заключенията на Европейския съвет, изобщо, смятате ли, че този разговор за медийните измерения на изказванията, правени в Брюксел за българска аудитория и за. Точка 5 от заключенията на Европейския съвет. Изобщо смятате ли, че този разговор за медийните измерения на изказванията правени в Брюксел за българска аудитория и за европейска, такава, а, са важни? Сега от една страна президент Алиф, от, е, така от известно време очевидно се опита да слезе в обувките на предишния така, български псевдодиктатор Бойко Борисов и започва да, да, да се кара на журналисти да, да, да бягат на удобни въпроси, както правише Борисов на времето. А, сега, доколко, доколко това би му се получило, е въпрос а, дали, а, каква реакция ще, ще получи той от журналистическата гилдия от вашите, от вашите колеги. Но, а, сега, дали неговият отговор за евентуалния арест на Путин също така се вписва в, в тези сигнали, които Радев дава, т. Uh, Сигнала, който той дава с подписването на един документ в Брюксел и след това, uh, говоренето по съвсем покорено различен начин uh, относно помощта на Украина. Uh, факт е, че България много в uh, Международния наказателен съд, а в последствие, аз да че въпросът за потенциалния арест на Путин е безмислен, uh, това просто е, е поредният начин, по който Ромерадък изолира България, uh, казвайки, че международните договори, в които държавата членува, някакси а, могат да бъдат заобиколени, Така да се кажа. Сега вие от така анализаторска гледна точка виждате ли някаква градация в позицията на президента Радев? А, той от самото начало е последователен а, от неутралитет. В момента виждате ли сигнали за това, че той има готовност да се противопоставя активно на общата политика на Европейския съюз по отношение на Русия? Uh, сигнали ме е показано. Значи uh, сигнали и съмнения може да има преди началото на пълномащабната руска атака срещу Украина от февруари 2022 година. Защото uh, нека припомним, че войната започна през 2014 година, когато Русия анексира Крим и започна да подпали войната в Донбас. Uh, това, което имаме днес, е така, вече пълномащабната фаза на войната. Uh, но наистина. Определено има градация и повишаване на агресията в, в, в позицията на радия, защото а, сега повече от, от една година мина тази тази полномасштабна руска офанзия в Украина и какво имаме ние днес? Имаме една Русия, която е обвинена в а, обвинена като държавен спонсор на тероризъм, обвинена в геноцид, обвинена в престъпления срещу човечеството. Нали, разбирате, това са най-тежки престъпления, които доскоро бяха запазени за така организации, като ислямска държава, като Алкайда и, и подобни. А, тук е много важно да се отбележи и че жертви на тази престъпна руска военна агресия са и етнически българи в Украина. А в момента има етнически българи, които са под руска окупация. А, не знаем какво е тяхната съдба. Знаем, че български училища в Украина са затворени от, от руските окупационни власти. А, отделно от това, Отделно от инвазиите в Украина, а, Русия води, аз мога да им нарека, необявена война срещу България. Защото нека изборим. взривове в български воени заводи с а, руски следи, шпионски скандали. Груба в вътрешната политика, включително по думите на бившия премиер Кире Петков, сваляне на последното редобно българско правителство, а, един вид пъх, по заповед на руското посолство в София. Е, това е политическа интерпретация, конкретно на така, едно от политическите но, лица, които в момента се кандидатират, така че. Но на бившия. Но на, бивши, да, на, бивши на бивши казвам. А сега, а, сега предполага това, следите за взривове, пак трябва да направим оточнението, и според журналистически разследвания. Така е, да. Особено всичко това, няма как да има съмнение, че интереси е защитава президента Радев. Всъщност, самият той по никакъв начин не крие че защитава руските интереси за сметка на българските. Какво каза вчера в вашия ефир, пивши премьер Иван Костов, че Румен Радев е руски агент. Ами, абсолютно вярно е това. И то е очевидно за всеки, който следи и може да събере две и две. Така... Аз, как тогава, да, да, тогава наречем действията, на... действията на Румен Радев, освен да ги определим като национално предателство. А, и в случая а, не е само трябва да се говори да се действа за неговия импичмент, а трябва да се говори, да се действа за даването на български президент под съд, колкото и това да звучи така малко абстрактно, но има все още в България действа наказателен кодекс. В член 100 се казва, че по какъвто един начин, който помага чужда държава при провеждане на враждебни действия против републиката, се наказва минимум с 10 години затвор. Какво чуват отказаното от, от Раде в европейския. Съюз. Дали това, че България няма да дава снаряди на Украина, или това, че България съгласна с заключенията на срещата на върха на Европейския съвет? А, а те са за подкрепа на Украина, защото това като че ли също е част от а, така сложната картина? За добро или лошо, Европейския съюз към момента не е, не е федерация. А така, че всичко, което било подписано в Брюксел, след това се очаква а, на база на добрата воля на националните държави и на властите в съответните столици, това да бъде изпълнено. Така че ам, не мисля, че някой от формалните партньори на България в НАТО и Европейски съюз има, има някакви съмнения от това, за това, каква позиция в момента взема България. А, това е очевидна позиция на, на Руски-Триански кон а, и тази позиция се е абсолютно така явна. А, явно декларирана от, от президента Радев. Така, мислите, вие правите анализ на това, което а, излиза и в, а, как да кажа, а, анализите отвън на посланията, идващи от България. В последният ваш анализ, обаче, отбелязвате, че руското влияние идва по линия на корупцията. И в България, и в Унгария. А, споменавате и една от големите нефтопреработвателни фирми а, компании, става дома за лукойл. А, казвам го, защото последната Седмица обаче ви опровергава. Тя показва действия на служебния кабинет срещу Локойл. Нова санкция за данъчните складове от страна на Комисията за защита на конкуренцията. А, тази санкция. може ли да ми припомните в, в какъв размер беше? А, не мога в момента точно. Аз ще ви припомня. Ще са... 70 милиона лева е санкцията. 70 милиона лева. Което звучи като, като, като голяма цифра, като голяма глоба. Но а за а, последното десетилетие български така политици, енергийни анализатори а, казват, че Лукоил е ощетил българския бюджет с невнесени данъци за 1 милиард лева. 1 милиард лева невнесен данък, като Лукоил в е последните 10 години, за което, се, за което се биват губявани в момента с 70 милиона. А, това е глобал от един лев на всеки 1500 лева, които Лукоил не е внесал и с които е ощетил българската държава и български бюджет. Той смятате, че лев? не е достатъчно вървим към финал? А на, на къде отива Европа? На къде отива България? Различни ли са посоките, според Александър Балинов? Млад анализатор и експерт по източноевропейски изследвания с едно изречение? За момента, посоките са различни, Европа в момента изгражда дългосрочно, международния ред, в който тя ще бъде по-обединена и по-подготвена да посреща предизвикателства в сферата на сигурността. За съжаление, в тази силна Европа за момента българия не те включва, защото тя се управлява от един очевиден руски агент в на Румен Радес. Така смятате Вие, Александър Малинов, анализатор и експерт по източноевропейски изследвания от университета в Амстердам.